Степом, степом, ішли в бій солдати. Степом, степом, далі заволокло. Мати, мати, стала колохати. У неї приємний грудний голос з багатьма відтінками, що передавали найтонші порухи душі. Я й собі підхопила слова, а за мною тенором Макс. Не співав Юрко, сидів похнюплений і з чужілий. Тужлива мелодія лебеділа лісом і губилася між деревами. Нам теж було невесело, лагідний смуток і печаль обіймали серце, будили гіркі спогади, бо війна не обминула наших родин. Я кивнула Юркові, мовляв, «Чого не співаєш?», а він, мов, «німий», показав на горло безголоси. Останні слова пісні «Спить вічним сном» клава двічі, повторила «Сама». Ми сиділи при принишклі. «Я, щоб тоді жив, утік би на фронт», – зненацька сказав Юра. «Ти?» «Зі своїм зором?» – вихопилось у мене. «Ох, і навоював би!» «До речі, я в дитинстві не носив окуляри», – ображено буркнув Юра і відвернувся. Я подумала, що бовкнула дурницю, проте не знала, як виправити становище, щоб не гнівався Юрко, і мені стало шкода його. Бо не винен, що зіпсувався зір. Мені хотілося сказати йому щось втішне і приємне, коли долинув далекий звук пострілу. Ми здивовано перезирнулися. Що це? запитала я. Хтось вистелив, недбало сказав Максим. Може, браконьєри? насторожилась Клава. Браконьєри, Макс зверхня скривив губи. Тут ні косуль, ні оленів. Я помітила, що Юрко не чув ні пострілу, ні нашої розмови, а над чимось міркував, задумливо протираючи скельці окулярів. «Я хочу води. Ви взяли з собою воду?» – вередливо запитала Клава. Максим і Юрій перезирнулися. «Звідси недалеко джерело», – сказав Юрій і показав рукою. «Давай, Клаво, підемо разом», – визвався Максим. «Еге!» «Ідіть, молодята!» Зненацька зірвалася у мене з язика. «А ми почекаємо. Ми терплячі». Марино, сторпіла Клава. «А ти заведюще!» Я, мов, у рот води набрала, бо таки справді заздрила її. Лише прикро, що Клавка те відчувала. Вона пішла з Максимом, а я, крадькома, провела їх поглядом. Здогадувалася, якої води їм забаглося. Скоса зиркнула на Юрка, непоказного, і подумала, а чи наважився б він поцілувати мене? І навіть не уявила собі тої миті, та й не дуже мені то кортіло. Признатися, не хотіла залишатись із ним наодинці, слухати вірші, які починали набридати. Та й зіпсувався настрій через Клаву і Максима. Враз там, куди пішли Максим і Клава, замахтіло щось грубе. Хтось біг. Ага, вон він біжить до нас, оглядаючись. На ньому ляна синівата сорочка на випуск з мережевом на комірці. Молодий, але старший за нас. Чубчик над лобом, вузькі очі. Нижчий від Максима, проте важчий, його вже помітив Юрко. Незнайомий вийшов на галявину, оцінюючи непривітно оглянув нас, потім наш транспорт. Тут ніхто не з'являвся, став перед нами, заклав руки в кишені. Юрко, поправивши окуляри, розглядав його, мов дивовижний експонат. «Ніхто? А що ви когось загубили?» Гарливо, наче штовхнув мене біс, повилає плечима. «Товариша, домовились зустрітись?» А його ще нема. І де ж він? Незнайомий розгублено роззирнувся навкруги, підійшов до землянки, заглянув усередину, наче там міг сховатись його товариш. Сідай, запросив незнайомого Юра. Почекай свого друга. Хлопець сів біля мене, і від нього війнуло міцним духом поту, ніби він довго й важко працював. А справді. Чого це він і його товариш не на роботі? Я ковзнула поглядом по його грубій, короткопалій руці, прослій рудим волоссям, що впиралася в коліно розчепірною п'ятірнею з чорними рисками бруду під нігтями. Мабуть, подумала я, порався коло землі. І щоб Юрко не розпитував про його друга, я в розмову. «А хто там стріляв, ви не бачили?» Він здригнувся, і різко повернув голову на короткій і товстій шиї, зиркнув на мене зеленими очима, аж мені чомусь затерпли ноги. «Стріляли? Пастушки? Із самопала!» І кивнув на мотоцикли. «Може, підвезете мене до міста?» «Нас четверо», – відповів Юрко. Незнайомець недовірливо скалив губи. «Де ж решта?» «Макс і Клава пішли до джерела», – сказала я. «Я їх там не бачив», – заперечив незнайомець. «А вже ж, – подумала я, – їм так хотілося води, як мені зараз танцювати. Хто ж водить ці машини?» «Часом не ти?» – у прийшлого прозвучала іронія в голосі, натяк на окуляри Юрія. Але Юрко не розібрав прихованого каткування. «Куди мені?» – із жалем сказав. «На моторолері Марина». «А ну!» незнайомець ляснув себе по колінні. «Не вірю. Хочу би, а не вірю». «Доказати? Спробуй. Подивлюсь». Я звелась і пішла до Чозетти. «Ходімте, покатаю. Чи боїтесь?» задирливо кивнула йому.